Піонери не питають, а йдуть. Там, де пропадеш, сам і коня згубиш, дивно всміхаючись, сказав король. Таку стежку завжди вибирали лицарі з витяжці. Ну, мені пора, виходьте з машини. Там, мабуть, ваші друзі вже непокояться. Діти вийшли на дорогу, космонавт обняв їх за плечі, пригорнув до себе. У мене ще більша тривога, прошепотів Слабко.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 Тихо, притишував їх астроном, справді явище незвичайне. Але чому пояснювати його неодмінно пришельцями, інопланетними космонавтами? Це вже стало звичкою, інколи і поганою звичкою. Бо всі інші гіпотізи відкидаються як нецікаві. А в науці нема нецікавого. Наука вимагає лише одного факту – істини. «То що ж воно було?» – зашуміли учні.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 Начу веселці, всі ті штуки летіли ряд дочком, наче журавлі у вирій. Так метеорити не літають, і уламки ракет теж так не літають. Слушно згодився Максим Іванович.